s a jó öreg doktor megjegyzését azzal magyaráztam, hogy Nikó elhidegült Szilviától. Kényszerítettem magam, hogy tovább olvassak. Szilvia már megdöbbentően hosszú ideje szenvedett, amikor Vingiano végre komolyan vette a panaszait és elküldte egy londoni neurológushoz, akinek a neve előtt A nemzetközi hírű ideggyógyász ki is mutatta a daganatot,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 Tehetségtelen két balkezes sarlatánnak éreztem magam. Ha az ember olyas valakin próbál segíteni, aki iránt a legkevésbé sem közömbös, rá kell döbbennie önön Minden porcikám tiltakozott az ellen, hogy Szilvia a páciensem legyen. Alig negyed óra telt el azóta, hogy vettem a borítékot, és már is megcsörrent a telefon. Nos, mi a véleménye, Hiller doktor?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 Örülök, hogy újra látlak.